По люнці даймо на те, четвертина, по шевку все, розумієш? Багач на ціле село. А які коні, корови, япан, розумієш? У дворі таких коней ні корів нема. І Олюньки нема, лід пустив, вода велика, місячок світить. А вітер, чортячий вітер, то дуже добре. Сокара не здала, мотуз також не здалий. Олюнька, гайда з кіньми, коновки візьми.